2022 bukeeran el cargo mailako irigintza planoa adostu bitartean miergek aldaketa sobe itsu egin nahi ditu bere erriku planoan, hau artean gune batzuetan eraikuntzen goratasuna arautu Bainan ere, etxibizitza sozialen eraikuntza laguntzeko beste bat, mod saskino miarritzeko irigintzako asoanta. On be revoir deserbitud... Perriz de landuna editu gu sociale, anistazun sozialen bete beharrak bai real solider edo alukantza kontratu ba... ba solidariua nehoria xarrarazteko gure irigintza planoan. Sistema hori esker etxibizitza eskuratu daiteke muruen jabe izanez bainan ez lurarena eta lokairu bat pagatzen da, arrggeita heedetzi urteez. espekulazioa saiesteko aukera emaiten du. Ezaevit zie la spekulazio direko lehen egoitza egon behar da eta ei da lokatu adibidez Airbnb modura. Gaur egun, etsibizitzen ehuneko ama dira sozialak miagittzen, beranta handia du beraz, elkargoaren pela totukiko etsibizitza arabera, nagagitzek ladogeita bi etsibititza sozialera ekibakulituzki urtean.